Det här är Folkminnespodden med Bengt A. Klintberg och mig Kristina Mattsson. Och det här är en podd där vi gärna har dialog med er som eh, lyssnar på oss. Och nu är det så att det är en bekant till oss som växte upp i Tälje och han har frågat oss hur det kommer sig att man förr talade om täljetokar. Vad är bakgrunden? Och Det här det tyckte vi kunde vara ett bra och lämpligt ämne för dagens podd. Dagens mångkulturella Södertälje har ju en helt annan framtoning än den lantliga småstad som man möter i Täljetokar-historierna. Ja, det finns en teori om hur uttrycket Täljetokar har uppstått. Ja, det är att eh, främlingar de skulle ha iakttagit människor på Södertäljes gator- som betedde sig egendomligt. Och det var tokar, tokigt folk, sinnessjuka- –från stadens sinnessjukhus som tillätts gå ute fritt på gatorna. Och en som har skrivit om Stödtälje och dess omgivningar– –i en liten skrift från 1870. Det är en som heter Skoglar Västfält. Jag ska citera vad han skriver. Då i senare tid patienternas antal var ringa– –och ingen av dessa var behäftad med någon svårare sinnessjukdom– Upphörde denna vårdanstalt och de få sinnessjuka inakkorderades i privata hus i staden och fingo tämligen fritt ströva omkring. Detta lär ha givit anledningen till det bekanta uttrycket täljetokar givet av främlingar obekanta med det något kuriösa förhållandet åt täljeborna i gemen. Ja, Den här tolkningen som också dyker upp i några andra böcker som har skrivits om Södertälje. Det är en sekundär tolkning, den har ingenting med själva ursprunget att göra. Ursprunget är en tradition som har varit vanlig i nästan hela Sverige och kanske framför allt just i Södermanland, nämligen att ge öknamn åt folket i olika socknar och faktiskt också i städer. De äldsta sörmländska exemplen de går ända tillbaka till 1600-talet. Det vanliga där det är att man ofta tar och använder de där öknamnen parvis i ramsor. Och en sån ramsa det är Tälje tokar Salems snokar. Och det betyder inte att det skulle vara fler tokiga människor utifrån Tälje och fler... Snokar och ormar i Salems socken som ju gränsar till Södertälje. Utan viktigare tror jag är alliterationen. Mm. Alltså att Tälje tokar, det börjar på T i båda fallen. Och Salems snokar på S. Och eh, går man vidare i eh, omgivningarna kring Södertälje så hittar man tassar, Sorunda bassar. Av ja, och Sorunda, det var två socknar som gränsade till varandra och det var mycket skog i Grödinge och där fanns det varg och vargarna de kallades ju för tassar. Det var ett noa namn på, på vargarna. Men det där att man talade om täljetokar, det ledde till att skämtsamma historier på temat dumhet knöts till Södertälje och det skedde antagligen i slutet av 1400-talet. En tysk resenär Ernst Moritz Arndt skrev en bok som översattes till svenska och då har den titeln Resa genom Sverige år 1804. Och Jag ska resa, vad han skriver. Södertälje är en liten, obetydlig stad som visst icke rör för att den jämte, det lilla Trosa, fått samma jäckande ryktbarhet i Sverige som Schöpenstedt, Schilda och Reutlingen i Tyskland– och de här tre tyska städerna, om alla de tre finns det såna här historier att folket där var lite, lite enfaldiga och mm. gjorde dumma saker. Nu kan vi ge några exempel på -historierna. Den här till exempel, Det var en bonde som kom till marknaden i Tälje och hade med sig en katt i en korg. Täljeborna hade aldrig sett en katt och blev nyfikna och bad att få köpa den. Det fick de bonden lyfte upp katten och korgen tog emot köpeskillingen och åkte sin väg. Då kom täljeborna på att de inte visste vad det här främmande djuret åt så de ropade bonden, "Vad äter han?" "Han äter vad han får", ropade bonden tillbaka. Men täljeborna tyckte att han sa, "Han äter folk och får" och då blev de rädda och sprang efter bonden för att skulle ta tillbaka djuret, men han var redan långt borta. Ingen ville ta hand om katten och när den hoppade upp på ett hustak beslöt de att tända eld på huset för att bli av med det här vidunderet. Men katten räddade sig undan lågorna genom att hoppa över till huset in till. Då tuttade de på det också och till slut hade de bränt ner hela staden. Men vart katten tog vägen, det är det ingen som vet. Mm, och täljeborna de fick ju bygga upp sin stad igen, den nedbrunna staden. Och när det var dags att bygga rådhuset, då åkte sju av dem iväg för att fälla träd som skulle användas som byggvirke. Men när de kom fram, ja, då visade det sig att alla sju hade glömt att ta med sig yxa. Och det var ju inte bra, men en av dem kom på att, ja, vi har ingen yxa, men vi är ju många, vi är sju stycken. Vi skulle kunna med vår egen tyngd få omkull de här träden. Och det var en tall där som växte vid stranden av en sjö och den ville de ha ner. Så de klättrade upp allesammans och ville ha omkulden med sin samlade tyngd. Och mycket riktigt så började tallen luta lite och den lutade mer och plötsligt så damp alla sju täljeborna ner i vattnet. Och ja, de räddade sig i land men då blev de väldigt oroliga. Tänk om någon av oss har drunknat. Så de ställde sig i en ring och räknade. Men han som räknade, han glömde sig själv. Så han fick det bara till att de var sex. Och då skulle nästan ha, nej jag är räknare. Och så gjorde han också samma misstag, han glömde sig själv. Så när nästa hade gått hela varvet runt så var det en som var lite... –hade lite mer i huvudet än de andra. Han pekade på en ganska färsk kommaka på marken. Och mm. så sa han så här– –om vi faller på knä runt den här där alla samman –och sticker ner våra näsor i den– –så kan vi så räkna hur många avtryck det är. Mm. Och då var det ju sju. Och då blev de väldigt lättade. Och, oh, härligt. och, och att de alla hade klarat sig. Eh, hur som helst, när de byggde och så, så, –så hade de ju fått också rådhuset klart– –men då märkte de att de hade glömt att göra fönster– och det var ju då som ett slughuvud på, kom på att de skulle bära in solljuset i hinkar. Så alla ställde sig med hinkarna riktade mot solen och rusade sen in i rådhuset. Men där var det precis lika mörkt som förut. Då kom det en resande förbi och han rådde dem att sätta in fönster. Och täljeborna blev så tacksamma för rådet att de utnämnde den resande till hedersborgare i stan. Ja, en annan historia. Täljeborna hade aldrig sett en kräfta. Så det var inte bara katter som var liksom nya för dem, även kräftor. Och en torgdag så hade en bondpiga tagit med sig en levande kräfta till torget. Och täljeborna de såg klorna som rörde sig och tyckte att de liknade saxar. Den främmande varelsen måste vara en skräddare. Borgmästaren han befallde att de skulle rulla ut ett tyg så att skräddaren kunde sy en kostym till honom. Och kräftan den kröp kors och tvärs över tyget och täljeborna de följde efter med krita och med sax. och De ritade upp linjer och de klippte. Och till sist var hela det fina tyget förvandlat till små bitar. Ja, då, då kände täljeborna sig lurade och beslöt att döma skräddaren till döden. Men hur skulle han avrättas? Genom hängning? Halshuggning? Arkebusering? Ah, någon föreslog dränkning och så blev det. En manstark vaktstyrka förde kräftan till en sjö och såg med tillfredsställelse hur den sjönk ner i vattnet och försvann. Alla de här historierna om... Tälje, Tokar och många fler också finns att läsa i en bok som heter Sagor från Södermanland och som är utgiven inom ramen för Gustav Adolfs Akademin serie Svenska sagor och sängner och just den här kom 2011. Men sagorna de upptecknades under senare delen av 1800-talet och då har vi ett namn här, nämligen metallarbetare Gustav Eriksson som är en av de främsta folkminnesupptecknare vi har haft faktiskt. Du ja. kanske ska berätta lite om ja, han alltså, var. De som lyssnar på det här programmet och som själva är insatta i folklivsforskning, de känner ju igen det här namnet. Han var ju, kan man säga... En storartad forskarbegåvning som då föddes i mycket fattiga och enkla förhållanden. 1820 i Häradsocken i Sörmland. Och de vuxna där de märkte ju att han var studiebegåvad och, och satte honom i skola väldigt tidigt. Men hur det nu var så, så de hade de nog hoppats att han skulle bli präst men det blev han inte utan han blev metallarbetare. Han lärde sig att göra laga gevär och liksom göra fingerborgar och allt möjligt som var gjort i metall. Och eh, höll på med det ett, ett antal år men, men tröttnade också på det och återvände till det här lilla torpet i här där han hade vuxit upp och gifte sig och fick eh, Åtta barn, ett dog tidigt så att han hade sju barn som, som blev större. Men sen dog mamman och då var Gustav Eriksson där helt ensam med sju barn. Och <hör> han, han kunde ju inte ta hand om dem och de vittnade efteråt om att han satt upp i hela nätterna och gjorde uppteckningar. Det var dialektord, det var sagor, det var berättelser om folkliv och allt möjligt. Och det där skickade han då in till en fornvinningsförening som fanns i Sörmland. Men eh, hans mycket omfattande upptäckningar, de trycktes inte förrän i vår tid. Så att på de senaste, vad kan det vara, 20-30 åren så har en serie Folklivet i Åkers och Rekarna härader kommit ut. Och eh, de har befäst bilden av Gustav Eriksson som en av våra allra främsta folkminnesupptecknare, inte minst sagoupptecknare. Mm. Och det ger oss en ovärdelig kunskap om, om traditioner som vi annars antagligen inte hade känt till. Mm. Eh, Täljer tokar historierna då. Om man nu skulle få för sig att de här är av svenskt ursprung, då är man ju helt fel ute. De flesta är kända på annat håll de har internationell spridning och de verkar gått direkt tillbaka faktiskt på en tysk folkbok som kom ut första gången omkring år 1600 och blev oerhört populär. Den handlar om skiltbyar. invånarna i staden Skilda som inte existerar men som tidigt kommer att förbindas med den lilla staden Schildau i Sachsen. Men även en del danska målboghistorier nådde Sverige- och blev här täljetokarhistorier Till exempel om den här som du berättade om- när de räknade näsarna- sen de hade stoppat in dem i mm. Ja Vi inledde med ett konstaterande- att det var öknamnet Tälje Tokar- som gjorde att det Tälje- kom att bli scenen för skämthistorier om dumt folk. Men det finns ytterligare en faktor som har spelat in- och det är att år 1719- var Södertälje en av de städer utefter östkusten som härjades av ryssar. Många hus i staden brändes ner, däribland rådhuset. och De tyska de handlade till stor del om byggandet av ett rådhus efter en brand. Och de historierna de kunde då direkt föras över till Södertälje. Och sen blev det att praktiskt taget alla skyldbyggerhistorierna kom att bli historier om Tälje i mm. Sverige. Mm. Och det var ämnet för dagens podd- efter ett förslag från en bekant till oss. Har du några ämnen som du tycker vi ska prata om- i Folkminnespodden, då är du välkommen att höra av dig- under adress Lyssna- folkminnespodden Och eh, Folkminnespodden- producerar vi med ekonomiskt bidrag från Stockholms Arbetarinstitutsförening. Vi måste nämligen ha hjälp med tekniken för att göra dessa våra poddar och den utomordentliga tjänsten förser oss Torbjörn Samuelsson med. Så tack för oss!